Olá, nerd e nerdas. Tudo bom? <risos> Ficou igualzinho, cara. Só faltou 3, 2, <risos> 1... Um. Que merda. Vou, vou... Eu vou, começar assim, eu vou começar assim cara eu vou começar... Não, faz o um 3, 2, 1 e depois fala, olá nerds, nerdas tudo bom, tudo bom com vocês não, não, esse não é o Notas Nerds vai, demorou, demorou eu, vou, eu, vou, eu só não tenho muito texto mas beleza, vai Olá nerd nerdas, tudo bom? Não, esse não é um podcast do Notas Nerd. Você está ouvindo o podcast do Baile dos Enxutos, mais conhecido como EnxutoCast. E hoje nós faremos apenas a leitura dos comentários. E eu vou apresentar aqui o pessoal da mesa, Sejam bem-vindos ao EnxutoCast, o podcast do bairro dos enxutos E hoje com um tom abaixo do normal né porque a gente tá falando bem baixo é pra não tomar a das nossas senhoras né? Da E no caso do de... Mo, a senhora mãe dele <risos> O podcast de hoje, a gente não vai falar de tema nenhum A gente só vai ler os comentários É um apanhado geral, né? É um apanhado geral um do podcast, rapaz. post, todos <risos> essas merda que sai da boca de vocês Ou do, das, dos dos dos do a dedos, né? Bom, vou apresentar então o pessoal da mesa. Eh, presentes aqui temos aqui o senhor Winter Sorge. Olá, Meredith, tudo bom? Temos também o senhor Inferno Infame. De, De novo, novo, cara. E também o senhor Mour. Não, Não era, era Token? Porque... <risos> o, o Inferno nunca sabe as próprias piadas, né? E, e é isso aí. Como eu como eu havia eu havia dizido, sabe? Professor Pasquale. Não eu Ia falar eu havia dizendo, <risos> Bom, ele não tem tempo, já acabou. É porque né? eu havia dizido ficou. <risos> me perdi no meio da palavra. Eh, como eu disse, podcast de leitura de comentários com as merdas que vocês digitam, podcast que começa agora. Nãoita essa com introdução de, seria bom né? Vai. tell exactly these então eh se, selecionou os seus comentários o vou começar então pelo, pelo, pelo eu, eu foi uma pro um território eh eu vou começar então pelo ai ai ai Ma mais um podcast sem sem efeitos sonoros hein? 100% na Começar então E inferno, se selecionou alguns então? Pode Pode começar e na ordem que você quiser. É, ah, obrigado, você é muito gentil. Ah, só uma, vamos vamos me passando, né, para Ai, formar... caralho. Porra, vai ser de novo. Não, cara. sim, sim. Não, cara, só para tipo Vou fazer por rodadas, cada um e um para não ficar só um cara lendo. Não me diga. Não, bula, isso é menos geogral. A uma conversa. A gente vai fazer geogral. <risos> ah, tá, desculpa. É. Ah, uma coisa, não tomando mandando cu, vocês <risos> que. Porra. Ô Inferno, começa você <risos> aí. Ah, tá merda. É, tem aqui do Harvey, o advogado, que nosso parceiro aí que já participou de alguns podcasts com a gente. <risos> Ele escreveu assim. e merda. Eu falo pelo dariz não sabia. Estou prevendo piadinhas em relação ao meu comentário. Oh. <risos> a primeira vai ser do Inferno. Não, não o Inferno, tu não, tu não tá lendo os comentários. Então... <risos> Oh, engra... oh, engraçado que ele é mutação genética, né? Porque o aparelho fonador dele tá muito. Vocês, <risos> essa criança come muita meleca, né? Ai, Imagina um nariz falando, <risos> Imagina dando um beijo na boca. <risos> hum, dá um pouquinho desse ranho aí. <risos> Bom, vai, ter, vai ter a vontade, né? Se o nariz dele for grande, ia fazer um o sucesso na hora de chupar uma buceta, né? Ele é advogado, cara. Vai tomando no cu, cara. Imagina se de o dele tá pra, pra presa. Chega, vai. <risos> vai, segue, segue, nosso, vai, pô, vai, pô, segue, vai. Ai, tá. Ah, já acabou, Inferno? Sorg, por favor, salva esse trecho <risos> do podcast. <risos> vai. Vai, <risos> <é>. Eu separei o <risos> um comentário do Nexus, que ele postou no postou no post, olha só aqui, <risos> no que redundante. Do... Porra! Que barbaridade! <risos> no penetras do, do baile que o Manhattan fez lá numa tarde no sebo. Aí ele postou assim... Belo posto, Sorgue. Eu queria falar para eles os <risos> documentos. Se tivesse lido o post, <risos> você saberia que o post não é meu, só postei. Um ele Leu leu bastante o post, né? Não. <risos> é. O pior é que não, ele não viu nem as imagens, porque tem uma imagem que tá o manhata na, na frente de uma pilha de gibi, cara. Ai que burro Dá zero para ele. Então, é isso aí. Nexus não sabe distinguir um cachorro de um, uma, um cara uma azul uma pelado. Cara, separei aqui, cara. Cara, esses posts do, do, do Hipnose Brutal atrai cada gente, cara. Cada Olha, olha o comentário do Pinos Brutal, parte 27, cara. O comentário do buceteiro Mas que belo saco de ter, por Só, só botando uma xícara e beber chá de buceiro no inverno. Cara. Não tem mais. No final brutal, parte 26, o, o mesmo o mesmo cara. Ó. É, como diria o Ash Um negócio, vai comer cu <risos> <risos> O Ash, ah. bem. O, Olha, olha o tipo De gente que nós botaram atrás, cara E tu, palhaço, separou algum aí, velho? Separei, separei oh. o, o, o O Inferno fez aquele post muito bonito, viu Por sinal, ah, obrigado, o, obrigado Inferno Pro Boris, aí o ele colocou Uma foto lá, né, <risos> uma foto do Boris Aí o Sr. Manhattan Ele diz o seguinte, Inferno Sinto e uh, entendo sua dor Aí ele disse que já perdeu alguns amigos E tal, né? Aí ele disse Confesso que fiquei com medo dessa foto Aí aquela foto do, do Boris é, Pegando em a bo... perto, né? a bolinha né Aí o, o inferno respondeu Você ficou com medo de um Poodle que está de pé esperando que eu jogue A bolinha dele? <risos> <risos> ah, marrata, não deixa ser piada É <risos> Mó bonitinho o cachorro, cara. Tudo pretinho. É uma bicha mesmo. Bicha, viado. Bicho, bicho, bicho, picha az... azul, hein, é uma bicha azul ainda. Uma bicha azul ainda. Uma drag queen. <risos> Boy George. Ele é uma, uma filha da puta. Teve um, Teve um... um comentário aqui. <risos> que gratuito. É. Não, vou falar aqui. Por... Sabe por quê? Porque ele... ele... Ele fez um podcast lá, não sei qualquer era. Ele falou assim... Inferno, Sorg e Mou Eu conheço, mas quem é o Joker? Só bicho Vai pro Inferno, tá? Não, oh, eu não quero açúcar. não Os so... Inferno É, eu só queria falar o seguinte Que muitos fãs de pobre menino órfão ficaram tristes <risos> E como eu Saio caçando Notícias sobre o tal perecimento E foi desmentindo Por uma assessora No humor No No No humor é, é o Alien assessora Né cara Deixa eu só falar uma coisa, tá? O... Não, não não, cala a boca que ele não, não terminou, cala boca Então vai, continua aí Não vai terminar, eu eu, eu sou mestre da, da edição O Robert está bem de saúde Ele passou na sua série de Cancun No litoral mexicano Inferno, inferno, inferno. Muito, inferno Muito bom Inferno Quem é esse comentário? <risos> Isso não comentário. Isso é comentário, vai um post do redator De qual redator? Qual o nome dele? Ah, não, não vou falar A pia da minha cozinha Não jamais será limpa Ele usa, usa, ele usa Maquiagem de, de palhaço? Cara, na boa chorando aqui Que é. É, eu um, um podcast de post ou de comentário, só para só para colocar lá no fluxo. Ah, é, é a, a sua, sua vida. vida. Vai aí, só vem O Mo fez um post lá De uma foto de um cara muito escroto Do lado de uma mulher E colocou lá, nunca mais reclamo que eu sou feio Aí eu o, o leitor no inferno Comentou assim pelo, pelo menos ele chegou mais perto De uma mulher bonita do que você jamais chegou é, isso, isso, isso é verdade, né cara? De, Disso não posso reclamar Contra, contra... como é que é? Contrafato se não tem... como é, é? Argumento, argumento. No contrafato se não tem argumento, o único argumento que me sobra é inferno, vai tomar no cu. Esse argumento é foda, tu queres. no EnxutoCast número 10, de Pais Nerds, o JJJ... não, peraí. ITIOTAS! O JJ... É que é 2J e ele escreve Yota. Ah, bom. Eu... Já entendeu. Ele sabe que ele, quem é ele. <risos> ele, ele. Ele fala aqui. Michel Teló? Ah, vamos tomar no meio de seus perspectivos. <risos> Aí eu tinha um Android no mesmo comentário. Ah, malditos. Eu estou agora com essa musiquinha escrota na cabeça. Ai, if I get... Ai, if I get... Queria dizer que... Se fuderam, ficaram com essa música na cabeça E esse comentário não teve a menor graça Próxima pessoa, quer dizer comentário? Não, o, o bom desse seu comentário é que pode ser que fiquem com essa música na cabeça de novo né <risos> Eu fiquei com a música agora na cabeça Agora, agora fudeu Era o Sorg, vai lá Sorg, Sorg. Não teve um post eu não anotei aqui também O programador 24 começou a fazer comentário <risos> Só que o e-mail dele é <risos> Renê Bezerra Costa, <risos> <arroba> qualquer coisa <risos> Aí o resto dos comentários, o pessoal fala, René E o Renê? Vai no cu, Renê? Eu não aí sou o Renê. Ele ainda ficou não... retrucando depois. Eu não sou esse Renê que vocês estão falando aí, não sei o quê. <risos> e todo mundo, vai ah, tomar no cu, Renê. Isso é muito bom, né? Isso é recorrente aqui no... Um no BD né, cara, tem um xingar um em, ao outro, né? Um cara fala alguma coisa tipo assim, vai tomar no cu. Aí vem um cara embaixo, vai tomar no cu dois. Aí vem uma, vai tomar no cu, ter quanto vê tem 55 comentários, tudo xingando, nego xingando o outro. Cara, eu eu tô... tenho um desse depois aí, eu tenho um tem desse. Tem um podcast né? que a gente com um, um o Astrocast que a gente colocou no ar, que aí eu um dia eu olhei assim, zero comentário. Aí eu olhei meia hora depois, 15 comentários. Falei, porra, legal, né? Aí era <risos> tudo viado. É tudo Viado dois, Tudo Viado três, Tudo Viado quatro, <risos> 15 Tudo Viado <risos> Normalmente quem começa isso é aquela bicha daquele do... Manhattan Não, a outra bicha É que tá cheio de bichos nesse aqui, né? <risos> o outro, cara Deixa eu ver o nome do Friedrich aqui Vou até ver agora Tem o rosinha? Não, não, não mas... Witch King Cadê? É, Tudo Viado <risos> tudo Não, viado. mas tem um que ele, ele nunca comenta isso e, e quando comenta só vem para xingar, cara Cadê? caga, não. Não não. Não, não, é o Eduardo. o Rei é o contrário, ele vem para se autoflagelar, cara, ele, ele. tem um comentário dele depois vocês vão ver. Cara. É aquele é gaúcho. Se autoflagelar muito bom. Ah, ah enfim. Vai, segue porra, porra, assim, depois, porra, aí. Tá, o quem é o próximo? O... Eu, né? Tem um do do Itkin aqui. Ele, voltei, começa muito bicha, cara, caralho. Do <risos> esse no crossover cast, né? O ele fala assim: "People" Pronto, acabou com o né? <risos> Esses caras... O cara que daí, fala né? inglês, né, meu? <risos> Junto com português. Não, não, não é gay, cara. Ai, ah, eu adoro aquele filme, mas o diretor é over. Né? <risos> bom, whatever. É, bom, o... Ele oh, fala bicho, assim... Ele fala. <risos> é. Tipo, por incrível que pareça, o bagulho também é bloqueado aqui no trabalho. Eu serei obrigado a fazer hora essa em casa. É, não sei porque o Tolentos pode ver isso aqui, não. Por que ele falou isso? Eu, não, é só por causa do People. é só de por causa do People. Eu sei que depois tem o, o Franguinho Capeta assim. Porra, Super, irmã Rata. Por isso que o CoisoCast sumiu. Desapareceu, escafedeus. Vai rolar uma incorporação? Tomara que não. é O baile dos enxutos 171. Eu quero dizer o seguinte, Sr. Franguinho do Capeta. É é bem possível que isso aconteça, né? No, como é que é o nome do, do, do blog que eles estavam falando lá? O Massaveia.com? <risos> Massaveia.com. Ah, tá, só para ver o achei o cara que era o Biro <risos> Todos todos os ele, ele nunca comenta, né, cara? Aí quando vem é que os, os comentários desse snipe aqui, ó. Viados bichas, colorsmans. Aí tá aqui embaixo. Viados bichas colorsmans 2, viados bichas colorsmans 3, 4, 5, 6, 7, 20, tá ligado? Mano, deu um comentário aqui do do Riei. Olha o Riey, grande Riey. Um abraço Rie. No no Enchanted 6 de Tokusatsu, que a gente falou lá no final da da japonesinha aquela gostosa representava? Vocês lembram Kira? Sim. Aí eu Rie aqui. Tava tudo muito bom. Putz. <risos> até vira essa japonesa de olho rasgado, nada a ver aí. Sim, isso foi um alto bullying. Pode mandar bala, moçada. <risos> hum. E o que significa esse comentário? Significa o quê? Fudidamente de conforça, né, cara? Com força. <risos> Pô, Rie, aí não, cara. Como é que tu Não diz coisa assim, cara Pega mal pra ti, não, cara Não fala isso, porra é, Cara, gosta de, de Ele dizer Ele gosta de apanhar, cara é. Né? Ele é tipo mulher de brigadiano <risos> Brigadiano é polícia Daqui Como é que é? é? Como é que é o nome aí? Brigadiano Brigada Brigadier. Militar Nossa, cara O é o próximo, hein? O Sorg? O, o Inferno voltou já? Peraí, deixa eu chamar ele aqui Tu <risos> chamou, cara Esqueci <risos> É que eu tô no FIFA, cara Eu não tô no Skype ele tá, Você tá no FIFA, não tá no Skype? Eu estou nos dois Mas tô, agora eu tava jogando no FIFA Ah, você tá brincando Você tá fazendo podcast e jogando FIFA Não, quer dizer Manda ele a puta que eu pariu <risos> Eu tô aqui no bloco de notas aqui Aham <risos> <risos> Comentário do Rubens Cheche nem tem onde positivar o um comentário Resposta do Sof Você pode positivar no centro do globo No seu rumo A minha singela colaboração Rubens, meu caro O seu cu é positivo, o que eu é negativo. <risos> o inferno tá indo nem o costinha, cara. Daqui a pouco ele é começa só. a peidar, cara. Ele tá se peidando. Palhaço, joca, bobo. Sou eu? Eu sou um adendo, eu tava fazendo, eu tava... Hum, o... Só um adendo. <risos> Gostou dessa Começando a faculdade de manhã Já tá falando difícil Ele tava lendo dicionário todo dia para botar a palavra tô, nova Tô, tô, tô, tô, tô traduzindo cê, o dicionário Vocês por... tá vendo esse ápago aqui? É novo tá vendo, esse, tá vendo esse ápago, minha filha? É novo Minha filha vem cá Tá vendo esse ápago? <risos> que é o ápago que você parra na cabeça do pau Vai joca, cheguei. Vai joca, palhaço, vou palhaço, palhaço, palhaço, palhaço o poringa, o palhaço, o joqueiro, palhaço. O o o Rosinha ficou putinha, né? Porque o... ele falou que queria participar, né, do, do, do podcast. Aí o, o o Inferno falou, né, manda seu passa seu e-mail que que a gente te chama, né? Aí ele pegou, mandou e-mail dele. Aí eu falei assim: Aí eu fiz o comentário aí embaixo, né? Um flash mob no e-mail do Rosinha. Ele ficou muito putinho, cara. Aí ele falou assim, ó. Xiii, vai se foder, palhaço da faxina. <risos> Quer me trollar de volta? Então prepare-se, ó. Agora, para a onda de montagens do Joker, lavando a pilha, limpando a sala, etc. Eu não vi um, né, depois dessa. Rapidinho. Só pra, pra dizer, né? Ch chamou na xinxa, Rosinha. Vai deixar, né, eu? Eu outra, assim, outra, É Outra é como se a gente não gostasse, né? Porque a gente não, é, a gente não precisa pensar em fazer post, a gente só vai publicando <risos> que o pessoal manda, né? Pra gente até melhor, é, manda aí, vai, vai. Manda, manda, manda, velho. Manda, mano, que tá foda a ficar fazendo post todo dia. A Rosinha ou Rosinha tem um péssimo mania Aquilo? De... Não, põe ro Aquilo. O Rosinha, se tu fala, chama aí de Arrozinha, fica putz. É. Véio. Ou Rosinha? Aquilo Tem mania de ficar é, colocando o nome da gente nos comentários, né, cara? É, é, cara, é. Que vou, corda, deletar, cara. cara Vou começar a deletar Vou começar a deletar os poderes Não, vocês, vocês, vocês escutaram, né? Vou começar a deletar, né? Tipo, ele nunca eu deletou, vou... né? É, tá bom Só quando ele xingou o, o inferno É Hum, ah, tá defendendo o inferno Inferno é meu amigo, hum... tá? Inferno, inferno é meu amigo Isso significa isso sim, Sorgue pra caralho de como <risos> ele é meu amigo ele é meu colega, eu faço com ele que aham, ah, Cláudia, senta lá tá, ah, vai, vai, vai, segue segue, bom comentário do Diana, no, no post do Collor, sumiu, sumiu, sumiu né sumiu. sumiu ela escreveu assim, inferno seu nada. lindo <risos> ah, até sei que queria <risos> aí ó, fake do inferno detect <risos> é não, é eu sou lindo mesmo <risos> mentiroso É bonita teu filho, mas porque puxou a senhora infame Para não, like, provar que não é um fake, manda fotos de ano, fotos, fotos, ah, outro outro comentário rapidinho, a Ana Beatriz Cortes, que eu acho que é a Ana do Árion 71, colocou é fake. é fake também <risos> no podcast de Games de 32 bits. Foda-se, Ratox. E é, foda-se, Ratox. <risos> quero mais pato que toque se foda. <risos> e próximo comentário, uh... mandando na mesa, mandando na mesa. Próximo comentário. Comerciais, por favor. Pode começar a ligar antes que as linhas congestionem. Se você ainda não tem uma filmadora, uma câmera digital e um produto que tem as mesmas funções que o iPod, você tem que ligar agora. <risos> Cara, tem um maluco esse aqui, cara. Esse é um oferecimento da Camisinhas Winter Sorg. Não passa pouca <risos> <risos> <risos> de. Os três meses as mãos. Eu sabia, eu sabia. Tá é o piada pronto. Vai especial Vai, logo. Eu tô com no teu rabo. Pelo amor de Deus, né, porra. Vai logo, Vamos, que bastardo. Vai na bom. padaria. Não, ah, Vocês vão parar com o <risos> um showzinho de vocês aí eu aí eu faço comentar. Padaria. <risos> Sei, que <risos> Vai rir pro caralho <risos> Imagina a situação Dessa mulher O, o comentário do Toon Link aqui, ó. Só uma observação Sega Saturn, Playstation São consoles ah, é, é, é do podcast do, do, De 32 bits De 12 ah. games até 32 bits aí eu Pensei que comentário... fosse de aplicativo Comentário ah. do, do Toon Link, tá, cala a boca que é a minha vez aí eu... Toon Link Puxa. Só uma observação, Sega Saturn e Playstation são consoles de 32-bits, portanto seus jogos deveriam estar na pauta do podcast, e pelo visto não está. Até achei estranho o tema ser jogos até 32-bits, porque por exemplo, se falaria de jogos... que era da mesma época, só porque era um console de 64 bits é. aí eu queria dizer uma coisa pro Tom Link é... vai tomar no cu, filho da puta <risos> que o podcast é nosso, a gente fala o que a gente quiser, tá? se não gostou, vai vai, vai, vai bater uma punitinha pro Batman, vai... Trepar. vai ouvir o 71 pai teu pai é, é eu, ah, eu não, até precisa, poderia tá. te mandar escutar o Wario 171, só que eles não fazem mais podcast também <risos> assim, Então, Tom Link, vai, vai te fuder. O Tom Link, ele é amiguinho do, do Joker, né? Que ele é lá do, do clímax Ah, é teu amiguinho? Ah, ah é? é o Dick, aquele viadinho? Esse <risos> cara espião, pô. É espião esse cara. Tá escrito na testa dele, que na ele é foder com você, que pode ir com todo mundo. Música Música So o próximo comentário. Quem é que vai ler? O Ren, Ele ele, ele do, sobre o podcast de de né? Ele ele falou, né, que pesquisar antes faz fazer o fazer o podcast não faz mal para ninguém. Ah, saber o seguinte, a graça tá render é essa, tá? Não pesquisar e falar merda. Não, quanto, cast, a gente, cara, quanto a gente chuta, cara? Chutou gente Né? aí ele fala assim o, o ó, ele fala o apiroto de vocês é extremamente tímido aí o mo responde com toda a viagem né Fa beleza mano <risos> velho O Capiroto não manja quase nada de Tokusatsu e passou a maior parte do cast no, no X-Video. É verdade, isso é verdade, ele tava assistindo o no X-Video e isso não é... <risos> isso. é. Vai dar 100 reais pela invitação de gaúcho dele, mas... <risos> Vamos lá, lá, tá. Só tá. que uma coisa que ninguém sabe é que todo podcast que a gente grava, o inferno passa no X-Vídeos. Não foi só aquele. <risos> todo Como podcast? é que a gente vida... vida... no fica Como é que tá o nome da Mina? Nelly Reis. Isso. Pois ouvintes que estão escutando no computador, pro, pro, pro, coloquem no, no Google Imagens e digitem L raise. E oh, É, é o ah. next vídeo desse. <risos> Ó, oh, comentário aqui do House no quando podcast aplicativo. Estarem fazendo um joguinho do baile dos enxutos, por favor, façam a louca cozinha da Joker. <risos> Com direita cachorrinhos sorguem entre asso cagando e mijando na bancada. <risos> Como bêbado derrubando garrafas. E no inferno tem uma dupla escolha: vender a alma para limpar tudo magicamente <risos> ou tem o Wysoi fazendo tudo mais rápido. <risos> cara, eu queria falar pro House que não é uma má ideia, cara. Se a gente soubesse fazer é, programação, aplicativos, essas coisas, com certeza sairia, viu? O ouvintes programadores? A gente tá assim. Façam se... isso. Façam isso pra gente. Assim. <risos> pro programador 24? René, <risos> René. René. René, faz esse um joguinho do Balis and Shots a gente aceita. E a gente só quer 90% do, do que tu vender. só isso. Só isso. Gente... isso. mesmo. Isso mesmo. É, eu concordo completamente. porra é. nenhuma, né? É. Por isso que eu concordo. E próximo, eu... próximo, próximo. Eu acabei meus comentários, tio. Acabou? Acabei todos eles. Sim, a gente tá só todos, a, todos, a 55 todos. horas gravando. Ah, problema. Oh, Infer você... inferno, pelo, deixa na inferno, na metade, falar. inferno falar. Tenta o inferno falar Se ele conseguir. Gostei desse comentário. De a mão na cabeça. <risos> pelo menos é para começar, né? Já que ele não, não vai terminar pelo jeito, né? bosta. Só sai só sai bom palavrão, né? Palavrão a gente tem. Qual palavrão Fala um palavrão. Daril. Um Isso. <risos> vai, lê esse comentário Vai, feliz Vai, vai. Ó, eu, quero, eu quero ler o comentário que tá no, no dm Lê, mas lê logo antes que delegue Na sua voz, porra É de um colega nosso, Momo Andráquico ah. Júlio Curte o Westen Pode ser que curta esse do mal que eu fiz Aí depois ele vem Mohamed, Florester Pode ser que curta esse do mal que eu fiz Aí, aí depois Aí depois meu filho da puta Seu androide Florester Pode ser que curta esse do mal que eu fiz Aí Não satisfeito eu Florester Caralho, que cara é saco entendi, eu o cara que respondeu lá. Mo, tu curte piroca? Ficou insano isso. Pessoal, ah, o pessoal não entendeu que o MD é nosso fórum de divulgação ainda, né, cara? O, o cara, na, na boa. boa vai na boa, quando o mar, o, quando o inferno e o moof controlando lá nos comentários do BDM e fazendo fazendo nossos posts, cara. É o dia que mais teve visualização no YouTube. Uh, a gente faz isso, essa estratégia nossa já passou para outros lugares aí, porque tem o, o macaco malandro. Eu ia falar desse cara, meu. Esse filho da fusa? Ele faz a mesma coisa que a gente faz no MDM, que faz no nosso. Ele acha que a gente tem visualização, né, cara? Não, olha só, olha só a gente já tem uma ideia retardada, tá? Que é tentar angariar os leitores do MDM, né? Aí, ele vem no nosso blog... Elas precisam saber saber que até um sanduíche pode ter um valor adequado nossos leitores que já a maioria já a rafa do MDM quer dizer parabéns macaco você seja se mostrou você como o... macaco mesmo né você é o cara que passou no vestibular sem saber escrever da semana vai fazer a vinhetinha eu passei no vestibular não sei escrever <risos> Por isso Podes escutar esse podcast, vai. O próximo é um mo. Tem não, mais. Ah, só eu? É o mo. É, só eu moio o inferno agora, seu inferno conseguir falar, eu vai. Você tem mais um comentário, que é do Dog aqui. Puta, eu vou ler uns 30 ainda, vai. Dog no podcast de Tokusatsu. O Dog fala assim, Sim. ó. Eu teria escutado se não tivesse que baixar. <risos> o animal não precisa baixar podcast, é só tu clicar no play. Ah, não tem play. Tá, deixa para lá. <risos> Rapaz, no do ForShare tem player. Sabe? É, é então Dog, então tu é um retardado mesmo. <risos> não, retardado não, Dog, tu é burro mesmo então. <risos> Mudou muito, né? No patch, no patch 7, né, de papel para TV? O Rosinho escreve... de, como é, é? Desatenção. Desatenção. No, no, podcast de de 7, né, de papel para TV, o Rosinho escreve um texto gigante, né, igual aqueles que ele faz man, manjando de tudo, né? Sur aí, surfodão. É. Aí o, o... <risos> Tipo, ó, o... rafodona. Tipo o Thiago Barva assim, né? Inteligentão. <risos> é. Aí o, o, o, o convidado né O, o Joker ele, ele toca assim Só li as duas primeiras linhas Do comentário do Rosinho Aí o Creed vem embaixo escreve dois Aí embaixo vem o Inferno e fala Leu mais que eu Coitado do Rosinha Ficou sacadinho o, o, Aí tem um do outro daí No mesmo podcast O O, o Creed fala da Jubileu, né? Que... Ah, ele falou da Jubileu lá e tal, aí o Rosinha colocou embaixo. É, porque ela é famosinha porque fazia parte da X-Men do Jin Lee. Aí o Creed colocou embaixo. É, é que, que bom. bom. <risos> Esse é o que bom, mas foda-se. <risos> o... Aí o Sim. Rosinha vem de novo e coloca, faz um outro texto gigante, aí vem o seguir e fala Mais um texto grande do Rosinha que eu não vou ler <risos> O Rosinha tem que aprender que texto não é peru, não adianta, não adianta querer uma coisa grande é. É. O, Tem um comentário aí, Ferg? Não, tô vendo os vídeos da Coga Kelly Beleza. Eu vou continuar fazendo o podcast do Joker agora. só, só a, a pouco, Ah, não. Fraude a Kevin, senta lá. Tem um do Rosinha. Tem um ah, do essa mulher é muito boa, cara. Gostosa, né? Gordinha tem rosinha? Parada. Não, não fraude a Kevin. Ui, ela é branquinha, velho. Ah, tá louco. Meio gordinha assim, mas aquela gordinha toda firme. É a famosa gordelícia, né? Nossa, delícia ela. Manda o link aí, manda o link aí, eu Porra, eu já... De... aí ah, já foi? Eu já... Eu não... ah, aí. Tá em caps lock ali o link Eu não vi que tava aparecendo aqui Pera aí, deixa eu abrir aqui agora hein? Acabou o assunto uhum. Todo mundo ficou quieto, né Não botar joguinho e putaria que os caras ficam quietos Busca de elevador agora isso na sala de justiça e legal aquela bota os vídeos de graça assim no site dela né cara, para chegar, acessar bater a panetinha, beleza, acabou oh, e é Tumblr isso aí cara isso é coisa tipo, tipo um Twitter assim, é, não tem nem propaganda nem nada gosta mesmo do que faz gosta, ela faz um prazer cara até legal. hoje que, o, o Tumblr é só para foto isso? É, foto, e... vídeo né Vídeozinhos curtos e tal. Delícia. Tem um monte aqui, hein? Tá, e é? o comentário que tu leu ler, é Tira a putaria aí. Que, que comentário, rapaz? Deixa de ser gaúcho, amor. Porra. <risos> é, é uma e meia da manhã já. Só isso. Tá, uma e dez. Ah, tem um comentário aqui daquele viado. Do isso Rosa, porque nós né? não estamos em Cuiabá, hein? <risos> é. Ainda bem que não. O clare tá grossa agora. Pô, um oh, aqui Listo. não tá muito diferente, não. É... O filho do inferno... Aqui é... Lembra né, que o que um amigo do Moro fez um desenho baseado no podcast sobre Paz Nerds? Sim. Uhum. Aí desenhou nós e nossos filhos, né? <risos> e Sim. o Moro tá sendo eu... um papel de adoção. É. <risos> Muito foda, cara. <risos> aí o meu meu filho é um capetinho, né? Mas o, o, o retardado do Rosa achou que era uma macaco. Aí falou, filho no macaquinho? Não deveria ser irmão dele? <risos> aí, a, minha, a minha resposta é você, Rosinha. Não tem argumento, vai tomar no cu. <risos> é a saída mais fácil e simples da história. É, vai tomar no vai tomar no cu. E o teu comentário, eu <risos> leio o comentário aí. Eu... Vai, palhaço. Eu, peraí, deixa eu, então, deixa, eu, deixa eu só salvar aqui no favoritos. Beleza. <risos> não deixa a tua o... mulher ver, né? Não, ela tem o dela. O Cyber Frango falou o seguinte, e no podcast de Natal, né? Meu Natal podia ser passado com a família, vendo o vídeo da Nana Gouveia, mas não meu natal vai ser a base de chuto cast e peru, isso aqui tem vida social, beijo do frango uou Puta verda, cara. Cara, oh, eu tenho um recado para eu mandar pro cyber frango, cara na boa se mata, sério <risos> mesmo vai, se mata sabe, sabe aquela aquele, aquela imagem do, do facebook, cara pega assim pra uma montanha, se joga sabe, vocês já viram isso o mon não, mas já. o frango deve ter visto. Eu, vi, eu vi no orkut, tá <risos> o, um outro comentário aqui o, a gente tá falando de programação e tal, né, aí o Inferno fala assim, né? pergunta do Dark Side, né aí o Corto vem e fala assim, que ele tomou um tiro no cu do Batman aí o o, o Rosinha trolou um pouco, o, o, Mo, o Mo ficou todo achando que oh, o Corto comentou no nosso podcast, ele nem lembra que ele, foi, eu falei com ele, ele nem lembra que a fez isso uh, aí vem o Harvey e fala o seguinte O corpo anda sendo vítima de bullying no MDM e acha que aqui vai ficar em paz. Aqui não. <risos> legal que o nosso advogado tá falando isso, né, cara? a gente já tem respaldo legal para sacanear ele. <risos> ah, você vê que ele não é mais advogado, agora vai na merda. Ah, é, ele agora tá mais no cartório, bicho. ficar carimbando a certidão de inteiro. Mano. Tem tem que falar com o nosso outro advogado lá que veste é, é casaco rosa lá. <risos> Aí veio aquele lance do é tudo veado, né? Ó, veio o Bio e falou tudo viado. Aí veio o Manhata, tudo viado 2. Aí vem o Rey, tudo viado 3. Aí veio o Sorg. Não, peraí peraí peraí peraí, peraí, peraí, peraí, peraí, peraí. Legal, o Rey veio falar tudo viado, né? Tipo, depois que comentário, depois Riei, daquele comentário, é. Pois é, né? Riei. Aí em seguida veio o Sorg, o Segui, o Sir John Cast e também o Witch King. Sete tudo viado. <risos> Quantos comentários que eu postei? 8, tá ligado? Uh, o... teve um outro aqui que uma que o Harvey pediu para participar e uma rata mandou para ele o... o endereço do e-mail do nosso e-mail, né? Ai. Aí... <risos> Vi só o 20 dos caras, eles estão eles estão tipo implorando para vir pra cá, cara. Então, é, não Câmera vai acabar, tô dizendo, vai acabar aquela merda. Vem todo mundo para cá. Ver, vamos ver a o estagiário do, do Balios Inshot. O aí o ele, depois de mandar um e-mail, né? O Alichi só assim. Isso porque o Manhata é do Orion 171, Imagina se fosse daqui, <risos> né? <risos> eu queria agradecer a propaganda gratuita, tá? Manhata, muito obrigado. É, Você legal né, um banner lá do Balios Inshot. Agora senti. Ah, gratuito. por falar nisso, tá. por falar nisso, agradecer o tu falou em, em banner, né, do de... Banner, agradeceu o... Não, não lembro o nome do cara. <risos> é. Agradecer, agradecer aquele puto lá. Agradecer... <risos> o, ah, eu vou ler o... Não vou falar o nome do cara para não... O, o, o nick dele é o Joe Marston, lá do Tédio Digital, que ele botou nosso banner lá como amigo dele. é Valeu aí, velho. Valeu pela força. E, e qual, que o, qual que é o site dele? É o tediodigital.com E ele Pronto, botou, tá nosso, botou nosso banner lá Valeu aí, velho Até mais uh, Flura, depois, tá. Uh, <risos> Já deu tempo, bora já? Não, tô falando tchau pra ele é, Tá ah, agradecendo ah, a ele Tá na hora tem um de dizer de tchau Tem mais uma Quer palavra não? de comentário? Vamos, vamos sair todo eu mundo, tenho... deixa só ele lendo comentário cara. <risos> Não, não faz isso, eu que tô gravando <risos> <risos> No dia ano novo, né De novo não, acho que foi o de Paz, né? O MC Visto, né? O Mc Visto, Mc né? Mc isso. Falou assim: <risos> "Faltou o Diogo Braga". Aí o Sorgu falou: "Não, nem lembramos. O MRG é três pontinhos, né? Deixa para lá. <risos> faltou o It King que não tinha autorização da mulher. É, faltou mesmo. Aí o Inferno vem embaixo e faz assim: "Diogo Braga". Nunca vi falar. O <risos> Aí o, o JJ. Isso, cara, estou no jovem nerd agora, cara. É, Não ah, diz isso. o Braga do MRP. É. Matando robôs pequenos. O, o JJ vem aqui, vem e fala assim: "Daqui a pouco vai ter gente até do omelete". É uma boa ideia. Uma boa ideia. Eh, aí o não é uma boa ideia. Ou não, <risos> Ou não, muito pelo contrário. O aí vem a galera, né, que quer participar, mas não sabe como mandar e-mail, né? <risos> aí vem o o, o Goldokin, né? Fala assim: "Eu participaria numa boa, mas só se for assunto irrelevante, senão eu tô fodido". É, eu só eu mesmo só falo quando é assunto relevante. Por isso que eu sou o host, eu só tô aqui para fazer a pergunta <risos> e <risos> host. Eu ah, só faz aquilo. Eu, Eu sou o apresentador, apresentador desse programa, programa. Ah, Seja bem, é um podcast do Bairro dos Enxutos <risos> o... Esse primeiro é um oferecimento <risos> de Camisinhas Winter do <risos> Cada dois segundos <risos> <risos> Apagando Bairro dos Enxutos dos tem oferecimentos de Camisinhas Winter Sonic não, não passa, não passa porra, porra nenhuma É bicho Vamos dar tchau então, está na ordinária, tchau Tchau, tchau. Uh -uh. Bom, a gente, puta, a gente podia falar 5 minutinhos dos leitores, né, cara? Agradecer e tal. Tudo viado. <risos> <risos> gente, obrigado, gente. Se a gente faz isso aqui para vocês, obrigado pelos acesso. Nome, eu... Tem que falar o nome. Eu amo como... vocês. É, eu não vou eu falar o nome você. de todo mundo porque eu esqueço, aí depois vem, ai, ah, esqueceram de falar o nome, Aí um cara que nunca comenta, coloca lá, você não falou o meu nome. A gente esqueceu de sacanear um cara mais chorão do, do, dos leitores, né? Nexus, porra. Ó, o isso Atariogue, aí me paradi, me Sahara, Ele... aí. eu, eu meti o Manguila agora. Baby. A ah. é, é muito resistente, muito porra. Fazer merda bate, cada merda bate. Aí, ó, me Sahara, Não tem graça isso aí. Ó, só carioca aí, bro. A mina oh, que... oh, uma Caraca, da droga, virou faustão agora, A cara. A mina tá gritando é na minha casa. Espera aí. <risos> Uma mina aí, aqui em casa, tô com uma mina gritando aqui em casa, meu Pegou minha camisa da druna Foi embora, meu <risos> Pegou minha camisa da druna Porque já pegou mais mulher do que eu, meu Meu Deus, não chega, chega. Vai. Não, vai Obrigado, chega. tchau Obrigado, um abraço Tchau Um abraço tchau. Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Você vai ver agora no enxutocast desta Olá, semana Olá, nerds e tudo bom? <risos> <risos> Tchau <risos> Ah, parece que, que é para fazer poejo de merda, tinha te tentaria, porra, não precisa de outro. Agora entendi. Porra, que não? é, mas não, mas eu não tô tipo falando baixinho assim, parece não, que é, eu tô falando. Não, dá, dá para para entender que você tá assim comedido, mas tô falando normal. Comedido. Guilherme. Guilherme. <risos> traduz, né, Guilherme? Porra. Vocês godnorantes. <risos> comedido é foda. comedido, do latim. Comédie, do, do, do russo, Comédies Novski, do alemão, Comédies Ressens. Bom, vou apresentar então o pessoal da mesa, é, presentes aqui temos aqui o senhor Vinter Sorg. Tô mais porra da mamãe. Pô, Tô aqui roubou minha piada. Olha só, ah, foda, ah, fodeu. Roubou, da roubou minha piada. Olá nerds e nerdas, tudo bom? Tá mais. E... Bom, Edita, depois tem... fala faz a tudo, depois ele põe a minha ao né, de merda, tudo bom? É isso que serve a mágica da edição. você <risos> uh, prefere que croquete? É, selva. Prefere esfihha. Preferisse ia gostar, né? Prefere mabinga. Não, benga. não prefere mabenga. Motorish, motorish linguagem armou. Um então, desculpa. Boa noite. Vocês pedindo meia palavra, a palavra é com duas sílabas É. <risos> digo, pensar pensa. Como você pensa em... aí fala falar. Vocês viram que ele, ele ele não ele não escreve daquele jeito, ele, ele pensa daquele jeito também. Oh, ele é daquele jeito. <risos> ele né? é daquele jeito. Vocês acham que são um personagem ouvintes? Isso não é um personagem. Né? Ele é assim mesmo. Tomou, isso não vai pro ar, tá? Só para isso, isso é real. Isso é real. <risos> Mas não importa, não precisa ir pro ar. Eu sei a verdade. Assim, a Aham, chama ele aí vem Sorg, vem vem, vem, vem aqui. tropeçou no fio do wireless <risos> é, no fio do wireless, né, muito bom vai, vai, já vai vir reclamando no Spurgeon essa merda, essa internet, nessa roça ah, ele vai ele vai entrar só para dizer boa noite, o camaradeiro mandou ele dormir ô galera, eu vou dormir tá, é. que é. minha mulher me xingou aqui alô oh, oh, merda de internet, cara é, o que, que eu falei? <risos> A gente tava aqui apostando. Se a internet caiu, eu tô um moleque de dois povos. Mandou sair dormir. Não, internet mesmo. <risos> internet e a, e a mulher de dois esposa? <risos> Perdi a aposta. Intermeire. <risos> pior que não é não. É porra da internet mesmo, cara. Vixe, inferno. Acho que tá caindo e voltando toda hora lá. Mio. Tá chovendo. Começou a chover lá. É. Tá chovendo, freira. Aleluia. Tá Tá chovendo. <risos> Ah, vem da giromba de azul dele balançar, é? É, é, no teu rabo Cara, não vou nem me ofender porque eu fingi que não, não entendi o que você falou Ele falou no teu rabo Deixa eu Ah, viado <risos> é, Fala sim, perigo, perigo, perigo O inferno, fala eu sou seu pai look I'm your father look I'm your father Luke ou é o teu pai <risos> agora, agora... <risos> agora o som dele ficou bom. <risos> Nossa, para quem entende, para quem entende aramaico, não, fala... não, agora agora ficou ruim de novo. <risos> <risos> me desculpa, uma, uma, <risos> uma, uh, de... uma palavra, uma palavra. Foda-se o um ídolo. <risos> um ídolo. <risos> Não, esse não é o programa da Marília Gabriela O no programa de hoje Eu entrevisto ele essa pessoa maravilhosa Dela Rio Boa Noite Boa Marília Gabriela Boa Marília Gabriela